Поруч мене з металевої кишенькової фляги бухають коньяк-письменники. Юра вітається з ними, і вони пропонують випивку і нам. Ці бояки схожі на генерал-лейтенантів, сміється один із них, показуючи на погони з арфами. І справді здалеку така арфа схожа на зірку генерал-лейтенанта. Це всеукраїнський з'їзд генерал-лейтенантів, вигукує інший. З'являється сердита жіночка, яка наказує усім звільнити прохід. Ми штовхаємося крізь товщу генерал-лейтенантів, жіночок в українських національних костюмах і дівчат у святкових сукнях, поки не опиняємося на порожній сцені. З глибини темного залу до нас лунає грімкий голос. «Покиньте сцену, зараз розпочнеться репетиція». Ми розгублено кліпаємо і нічого не розуміємо. Дехто з нас заткує до куліс. «Я сказав, забирайтесь під три чорти зі сцени!» Придивляємося до темряви і бачимо масивну постать патлатого режисера Архипчука. Юра погрожує йому кулаком. Теж мені розкомандувався. Після репетицій, коли починаються виступи і ведучий викликає по черзі представників влади, чиновників культури, представників творчих установ, артистів, письменників, Юра довго порпається у своїй чорній шкіряній сумці і ніяк не може знайти підредагований на свій розсуд фрагмент поеми Сосюри Махно. Ось знайшов, каже з і довго вчитується очима у свої правки. Потім перепитує в мене, чи так звучатиме краще. Зачитує фрагмент, я кажу краще, і Юра виходить на сцену. Від ржачки я мало не падаю на підлогу. Перед наповненою залою письменників, літературознавців, артистів, чинуш, політиків, журналістів, Юра патетично і натхненно читає фрагмент підредагованої поеми «Сосюри Махно». Зал вибухає гучними облисками, Юра йде зі сцени сповнений самоповаги й гордині. Він іронічно мені підморгує. І каже, що пора продовжувати бухати. З іншими письменниками, задіяними в урочистостях, ми знову повертаємося в літературний гастроном на Пушкінський. Дорогою прикорюємося з цього заходу, присвяченого Сосюрі. Юра додає, що непогані бабки відбило, мабуть, Міністерство культури на Вові Сосюрі. Це точно погоджується всі. Я більше не можу так жити. Лише через дві години приходжу до тями. Повзу в інтернет-клуб. Раптом приходить повідомлення. Таня мені відписала. Вона звернула на мене увагу. Я читаю поспіхом. Хвилююся. Господи, Таня не проти зустрітися. Вибачається за таке тривале запізнення, але я на це не зважаю, бо все ж таки Є Бог на світі. Вона просить їй зателефонувати, від хвилювання в мене трусяться руки. Я переписую номер, який починається з п'ятірки, значить вона проживає десь на лівому березі Києва. Набираю. Дивний, незвичний голос. Не можу розібрати, чи то жіночий, чи чоловічий каже «Алло». Я, мабуть, говорю схвильовано і невпевнено, бо голос мене радісно перебиває, і одразу пропоную зустрітися. Можна сьогодні, скажімо, біля головпоштамту? Сьогодні? Так. Від збудження я порпаюся в шафі, вибираю святковий одяг, який тільки маю, який давненько не носив, оскільки звикнув до двох пар джинсів, кольорових сорочок у клітинку та легких светрів, що ношу по черзі, до першого прання, а потім змінюю на інші лахи. Вмикаю праску, котра також без діла простояла під шафою певно цілий рік, бо в мене практично не було потреби щось прасувати. У чорних пожмаканих штанах, котрі я витягнув з шафи, бракує на ширинці гудзика. Нічого, його може цілком замінити булавка. Врешті так-сяк прасую білу сорочку і штани, намащую ваксою старі туфлі і збираюся на побачення. Виглядаю більш-менш пристойно. Дивлюся на себе в дзеркало, тільки одяг, щоправда, сидить на мені трохи подурнуватому. На Либіцькій у підземному переході метро купую квіти, на які витрачаю майже всі гроші.